Hatimta rahmana amani ni Mtume صلى الله عليه وسلم. Tuko darsa zetu za fiqh kitabu ya manhaj manhajus man, salikin. Leo tuko katika darsa ya pili. Wiki iliyopita tuliongelea maji. Fikiri uliokuwa wanakumbuka Tumeongelea maji maji gani watu wanafaa kutumia katika kutawada, katika kujitairisha? leo insha Allah Mungu akituwezesha tutaongelea viombo alawani viombo gani waislamu wanafaa kutumia Al-Malik anasema wa jamiul mubaha chombo chochote iwe imetengenezwa na chuma imetengenezwa na kitu chochote anasema ni halal mtu anaweza tumia, katika kuweka maji katika hukutumia, katika huku kula anaweza kutumia. Sipokuwa viombo aina mbili. Anasema illa aniyat adhhabi walfidda. Sipokuwa chombo ambacho imetengenezwa kutokamana na dhahabu ama fedha. Chombo ambacho itakuwa na sifa hizi mbili Uislamu hafai kuiitumia katika kukulia ama kuweka maji yake ndani. Anasema wa mafihi shay'un ama chombo chochote ambacho imetengenezwa na kitu nyingine lakini iko na dhahabu ndani yake ama iko na fedha ndani yake anasema kama hizi pia Muislamu hafai kutumia anasema illa aliasiri yasir sipokwa kidogo min alfidha fedha kidogo ukiunda chombo chako pingine mivunjika alafu kaunda na fedha kidogo lakini kiasi ambaye ni kidogo kabisa kama imetumika lakini sio fega ili sio dhahabu dhahabu haifai mutlaqan haifai hata kama ni kidogo dhahabu ni haifai amesema al-mu'allif rahimahullah hapa chini matumizi ya dhahabu na fedha yani matumizi dhahabu, una fega anasema yani, kutumia vitatu ahaduhuma istimaluhu fil awani wa nahwiha yani mtu kutumia Yombo, sahani bakuli kikombe ambaye imetengenezwa Kutokamana na dhahabu na fedha kama hizi anasema haramun lidhukuri wal kama hii ni haramu kwa wanaume na kwa wanawake kukulia sahani ambayo imetengenezwa Kutokamana na dhahabu kikombe ambayo imetengenezwa Kutokamana na dhahabu vitu vyote ambavyo mtu anakulia lakini imetengenezwa kutokamana na dhahabu haifai kwa wanaume wana wala kwa wanawake athani istimala istimalehu libas mtu kutumia katika mavazi mavazi iwe ni pete iwe ni chochote ambaye umetengenezwa kutoka iwe ni nguo hicho chochote imetengenezwa kutokamana na dhahabu ama fedha kutumia katika mavazi anasema fahadha ya hilul nisai duna arrijal hii ni halal kwa wanawake kando na wanaume wanaume haifai kutumia <coughs> mavazi yote ambayo imetengenezwa kutoka mana na dhahabu hiyo ndo ya pili ya tatu istiamaluhu fil harbi wa alatil harbi ya tatu kutumia katika zile vifaa za kupigana wakati wa waislamu wa pengine au wakati wa jihad wanapigana kutumia mpanga ama kitu chochote ambayo umetengenezwa kutokamana na dhahabu ama fedha nasema ya juzu lilizukuru hata liizukuru yani kama hii ina, inafaa mtu kutumia katika wakati wa vita vifaa e, ambazo umetengenezwa kutokamana <coughs> na dhahabu katika hii hala pekee yake ndio inafaa ndio maana hata katika hadith wakati wa vita Waislamu wanapigana kuna matembezi ambazi haifai lakini wakati inafaa mtu kujipamba nukuruka ruka kutembea hivyo mali nyingine Allah subhanahu wa ta'ala katika aya wala tamshi fi ardi marha nini mhitaja lakini katika hii sehemu za vita ndio <coughs> imeruhusiwa waislamu kufanya kwa so hivyo si amal aldhahab biya ينقوني كيفو ذهب ونفضه لقوله صلى الله <سؤال> عليه وسلم يعني كسابgani tumesema watu hawifai kutumia viombo katika hizo vitu kwa dalili ya صلى الله عليه وسلم amesema لا تشربوا في آنية الذهب والفضة <سؤال> ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا <سؤال> ولكم في الآخرة طومس الله عليه وسلم على زي ما katika la tastahribu fi aniyati wa fidda wa katika chombo ambayo umetengenezwa kutokamana na dhahabu ama fidda wala taakulu fi sihafihima wala musikule katika chombo ambacho umetengenezwa kutokamana na dhahabu ama fidda Yani kukunywa na kukunwa kukula ndani yake ni haifai. Tume sallallahu alayhi wasallam amekataza na alafu akatoa sababu akasema fa inna lahum fid dunya wa lakum fil Yani chombo kama hicho ambaye imetengenezwa kutokamana na dhahabu ni kwa hao ambao siokuwa waislamu hapa duniani wanatumia vile wanataka lakini ninyi mumekewa ni mwe nykutumia a khairan inshaallah. Mungu atujalie miongoni mwa inshaallah. Kwa hivyo katika mambo ya ania uh, kitabu yetu tu imetutajia hizo lakini kuna mimbambi tunaongeza mambo ingine mfano ania tulkufar kutumia viombo ambazo ni za ambao watu ambao hawamumini Allah subhanahu wa ta'ala je tunaweza tumia viombo sima al-aslu fi ania ti, al al asili yake ni halali mtu anaweza tumia chombo cha mkafiri ambaye mtu ambaye si muislamu idha alimta na jada illa idha ulma unatumia pindi unapojua hiyo chombo haina najasa lakini ukijua ya kwamba iko na najasa haufai kutumia hata kama ni yote haufai kutumia fainu la juzu stinamaru illa baada ghasli ya ukijua iko na najasa basi kwako wewe haufai kutumia mpaka kuosha لحديث ابي ثلبه الخشني هي حديث متوكله وانا ابو ابو ثلبه قال ما قلت يا رسول الله لممبيه متوم صلى الله عليه وسلم اننا بارض اهلي بارض قوم من كتاب. يعني عم واتو اسلام. واتو أهل الكتاب يعني سيسي كاتيكا ارضي اماكن ambazo wako watu ambao si waislamu watu ahlul kitab ambao ni wayahudi na manasara afana kulifuaniyatihim je tunaweza kula katika chombo chao sahani yao kikombe yao tunaweza kutumia inna Tuna sallallahu alaihi wasallam akamjibu akasema la taakulu fiha muzikule ndani yake illa alla tajidu ghaira sipokuwa mukikosa chombo kingine ndio unafaa kutumia lakini kama uko chombo chako wenyewe alafu dhalikuwa utumie kwa sababu asili yake ni halal lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mnaweza tumia wakati muhamuna chombo cha kutumia. Na katika hadithi nyingine pia Mtume sallallahu alaihi wasallam Aliletewa chakula na kijana Mwayudi. Mtume sallallahu akakula chakula kama hicho hii inamaanisha mara nyingi wakikuletea chakula wanakuletea na sahani zao na kutumia chakula chao. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amehalalisha na chakula wa walio utul kitaba halu lakum na chakula kum halu yani chakula chao ni halali kwenu na chakula chenu ni halali kwao Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo katika Quran na ukukutea na chombo chao hii ina maana ni halali isipokuwa ukijua Tukama huyu ni katika hii tombo anatumia vingine nyama ya unguruwe nyama ambayo haifai kumslam kutumia ambayo ni haram ukijua hii hali kama hizo ndio hufai kuitumia na chombo chingine ambaye alimuallif amegusia hapa katika kitabu kingine ni athaa almutakhad min julud almayt yani <coughs> nyama amekufa bila kuchinjwa je ngozi yake ikitengenezwa tunaweza tumia kuweka maji hivi pia wanasema yani inafaa Dildo la maita اذا dubiga jazast ikisafishwa ikayekwa vizuri mtu anaweza tumia hata kama haikuchinja hiyo nyama kama alayhi dubiga tahur alayhi katika hadith yani gozi yoyote ikisafishwa ikatengenezwa vizuri basi inakuwa tahara watu anaweza tumia katika kuweka maji na hadith nyingine ni mtume sallallahu alayhi wasallam alipita kwa watu walikuwa wanapeleka mbuzi iliyokufa wanaenda kutupa mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia akal ha la akhadhtum ihabaha fadabartumuhu fantafa'tum bihi yani je simungechukua ngozi yake Mukatengeneza vizuri mukasafisha Mukaitumia waat watuka mahawaka mjibu mtume صلى الله عليه وسلم فقالوا انها ميتة هي امكفى حتخنجا طه صلى الله عليه وسلم اكسنا فانها حرم اكلها انما حرم اكلها يعني haramishwa kukula haiko haramishwa ngozi yake kuitumia baada kutengeneza kwa hivyo inamaanisha hata yule mnyama ambaye imekufa ngozi yake kitengenezwa vizuri ni halali mwanadamu anaweza kutumia kwa hivyo leo tutasikia hapa katika mambo ya awani kesho inshallah Mungu kituwezesha tutaongelea namna ya kufanya haja adabu gani Uislamu umetokea ume adabu hata katika wakati wa kwenda choo eh inshallah kesho Allah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia hiyo na nani pia anaweza